Eta ibili programa berrizak zen eta puntuz-puntu eta komparatuz zer aldarkatzen genuen hasieran eta zer egiten zen. Eta, eta beti ranik azkenan mostentzitza igun, e diak ingabea genela, ez genela informatzen, ez genekiera zertazari ginen eta abak. Eta beraz, une bat ez gutun bat iratzen genuen, guri ez manipulatuak izaiteko. Eta hor berriz, klassa izan zen, osoburtitza izan zen, beti formaren inguruan egin genira zuzen. Rizio eta heiko eraguzio hori nolotik, eno gomala irutzen zaire dintzat naiz, ba, erabakitzea zirandakide eta programa defendatzen dudan ez ba, informazioa eskubide izatea, eta beraz bilkuetan partartzea, baina gireago oharrak uh, uh, eta etengabean botatzea gero biltzea parean mespretsua beste ez eta irainak, ba, uh, neokun nuen publikoakia diraztean nire posturak, eta, eta boskatzean nire kontzientzioaren arabera.